صلات و سلام علی سید رسول و خاتم النبیین و, و أصحاب علیه و اصحابی اجمعین امعباد بسم اللہ الرحمن الرحیم دنبی علیہ السلام مدنی دور کی دا قضوات و جہاد بیان د نبی واله سلام د حيات مبارکه د ژوندګې اخري جهاد چې نبی واله سلام پکې شریک شیو او د دین عبادت بیا نبی واله سلام حجۃ الوداع کې حج لراله واپسه کې بیا وفات شو نو نبی دا نبیه عليه السلام د ژوند اخیری غزوه غزوه تبوک د غزوه تبوک متالق سیب دی ری خبره مخک شوه وي تیاری او منافقان ډیر د جهاد نه پاتې او عاملانونو یو لوی کافی تعداد تقریبا 30000 پورې مسلمانان لخر روان شیو تبوک طرف زکه د یو ډیر لوی طاقت سوپر باور رومیانو سارا جنگو هراقل نو لخر بیر زیاد روان شو نبی علیہ السلام تبوک تروان شو منافقانو بدا خبر کولی چلا تنفرو فی الحر لیر سخت گرمی ده نو پدی گرمی کې مزیع سیزان لکار مگو رہے مزان ما تباکو رہے قرآن ویلیو قل نار جہنم اشبد حرر لو کانو یفقہون د جهنم غا ګرمي د دینه زیاتره نو دا ګرمي برداشت کړه د دین لپاره الله لپاره د جهنم د ګرمای نه بابچ منافقان اکثریت پاتیو سم مسلمانان پاتی شی مسلمانانو کې یو هغه صحابه چایی باقی باکینو ای جڑیدون کی چایی تا سورلینو میراوی اسباب و سرنو اوکا ساندگا پاتې دی مجبوری و او سا مازورو گوٹشل وغیرہ اپا تیش او پینزسو حاوه گرام مشورو چې دای نو مون رازي په کتابونو کې اپاتيش درې سو اوبې کرام خاګدي چې سورت التوبه کې تذکرہ وا چې ای بالکل نه متره هي سربېکاټو شو بیا الله د عید معافای اعلان راولېګه دای واقعې بمرش خو دوه صحابه کرام داسې دی پینزو کې چې دوی بیا رستوا نبی له سلام پسي تلی او منافقان تقریبا سو دوا یاطری اتیا منافقان د پاتشيوي دويني دیتلی صحابه کرام او غپینزو کسانو کې چپاتیو ظاهر کې سو زرنو دور پس بیا تلی دی رستو لګلېټ شي پ کې یو ابو خیسممه دی رزی اللهالان دی د تووبو سفر کی اول ورو کې پاتش شو د د دوهښ او د کجورو باغ نام موسم داسې چې کې ک جووری پی شو د ټولو سواحاب دکه په دی جوړی اګس کې کهجووری پی نو فصل پور شیراز نو یقینا دغه وخت کې د باغون و والا خلک باغونه خوځیب نه نو خضه ټول کال آمدني خدا سلوې امتحان الله راو صحابه کرام باندې چای دار سپره پر روانش نو دا صحابي د باغو کجوري پخېوي دوه خځې وي د عرب دا سیکای چې هغه وخت کې وې کجورو باغ چ په بیا به قدم کجرو باغ ته یوړا وای کی به ځان لا خیمه مې واچول او خزه بچی به مسرعو دیبه مو بس بخپلو مز دوران وزر کجرو کارم کوو دیو بګې دیرم چې کجرو فصل به ختم شنو دیو بس بیا واپس کور تر راځل نو دقس یا خوزو ورلا د کجرو باغ کې خیمه مې م تیار کړې وو باغ اورا دیوته چنکا مړکو کړي وي ووبيا خوي باغ کې او د باغ سور او دی خاصخته ګرمي نو دی التوارارې د چې کله دا تاياري رسولي د نو خامخه انسان فطرت طبيعت تینو ا دغه طرف ته ذهن لاړ چيرا دا په دې ګرمه کې را دي باغ کې پاتې کې دلو او یخ یو وبارحال کله چې د دغلطه سلک سات کې ناس یک د نبی عليه السلام را اچ چې دا نبی عليه السلام او صحابه کرام لاړل نو خذتوی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فی زحن وریح والحره وابو خیسما فی ذل بارد و طعام ویمراتن حسنا فی مالیه مقیمن ما هذا بالناثه و نبی علیہ السلام پسختو سخ نوور کې سخت, سخت, سخت و و و او ګرمه هواګانو او ګرمه کې jihad للاړ او ابو خیصما بدلته پيخ سوري کې او پخورا کو نو سکا کو نو کې غوصه رانه اس دا غو د ان صاحب خبرانا خو د تیرې شپه هر سره سفر بسوخه تیار کړاو کیناز او قسم او غړخذو دی وی والله الا اتخلو عری شواهدت منکما 712 دی یوی خیمه ته مولا کا درنه نوزم سو پورې حتا ال حق برسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر پر څه ورغلینې صحابه ایمانون د معمولې وقبس خبر را لغ ایمان یې داسې مزوت ایمانو چې بیا به هر څه پلت بس او خی تیار اکڑاو روانش او گود سفر و تا تا ترده بوری چه نبی علیہ السلام تاو رسید نبی علیہ السلام دا وقت که بستو بوک تا تقریبا رسیده لی بڑاو اچول ناستو دا خود طول سهرائی سفر و سهرائی دشتو نګوري یو کس را روان زگدی خمرگری طول تلیو خو لوی سفرونو پورا قافله د 30000 کسانو لخر نو یو کس یوازه په دشتو کې لور نه را روان دی دیو بلتویره دا بسوټ دغه وخت کې د نبی اله سلام معجزه ښکارشه چاوی پلان کې وي چاوی ډنګې وي نبی اله سلام یې کون ابا ښه سما یا ما تا ابو ښه سم ښه کړه چې راغ نو ابو ښه سما او نو نبی اله سلام ورته وي دا سچالو ابیا رسول الله د غسی کی سوا خوځه چې کله تر یاد شه نور عالم نو نبی علیہ السلام مت ډیرا دعا بیاو کړه نو دم اول کې پاتې شو او بیا نبی علیہ السلام په سیلاب په سفر دوران کې منافقان او سخلو زرونو باندېم کولې سورته تبوک سورته توبه کې د دغی تبوک نپاتشو منافقانو احوال الله سوېلي ورزونه وي په دې منافقانو کې او منافق دې جد بن قیس واخ کارازي مسلمانونو نور منافقاتو پکې لکه چې قرآن بیا د دې منافقاتو نه خار کړل د نبی عليه السلام لراغه نو نبی عليه السلام وته یا جد حلک حل العام فی جلال بن الاصفر د روميانو جهاد کیس شوق مینا نه ری لنوزو جهاد تیاری نه کوي دوتې يا رسول الله دا شوقه او تا زن ولا تفتنني مال خلګي اجازه راکا اوذ چه دینو آو معذورم نشم له اسنه ز په لوې فتنو ګن کی پرو نظم او ته دې د الله پیغمبره دا صدا تا تا پتاړه زماده قوم ته پتاړه چې زدا سي دا عاشق مزاج او د خود سرامینه كون کې سړیم او دا بنلصفر چې د انګريزان رومیان دا خسته خلق دین واسه نه د دي خزو مزو توبو رمو صبر رانو نشو زنا کې اختنه شو نه <تصفيق> بانو نبی له سراتو السلام دا. قران د دې منافق باندې را دو کو آیات راولېګ و منهم یقول ای زلی ولا تفتنی اضا له پیغمبر مال اجازه راک چیز یثار شم او ګن کې م ما چوا فتنه کې به پروزم سدا سے غلط حرکت راناونیش اللہ رب العزت پیرا دو کو الا فی الفتنہ تے سقتو په جہاد باندې دی فتنه کې نه پروزیدي مخ کې نه غنکه پراتی مناطق مختلف واقعات د منافقانو بیا چې نبی علیہ السلام روان شوه نو بلاره باندې د مختلف واقعات بیا راغلي نبي عليه السلام صلی الله علیه و آله در زیارت پور از روانش جميرات پور از مدینه نوو تبوک ترپ او په مدینه باندې نبی عليه السلام یوسو حا محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنہ یا سبا بن اور فتا رضی الله انه امیر او خلیفہ مقرر دګنبیر اسلام چې با کلم په سفر یا جهاد باندې ته نو مدینه باندې وی خپل نائب کیناو رضوان پر ځای قائم مقام نو غټ غټ صحابه کرام مشران ابو بکر او عمر او د عثمان رضی الله عنه د غټ صحابه کرام خو نبی السلام سر لاړ نو محمد بن مسلما یا سبا بن عرفطا دې مقرر کړ شهدا بتا سودن دی نو مدینه کنټرول وساته زکا چې اکثر صحابه تلی تللی نو یا بوډاګان ماذورا گټشل او زیات تر زنانا ماښوان او مناطقان پاتې شو نظر زاد مدینه خیال ب ساتي د جماعت تنظیم مونز او دس وغيرها او علي رزلان هه میسار ک علي رزلان هو ته وی چې تبکور کې لکه خزیدی امهاتی طول دین او تبکور کې کور کې بته او د مدینه ذمہ داری محمد بن مسلم آیا سبا بن عرفت سرائی آچه نبی علیہ السلام علی را زیران ہو پری خو نو منافقان به با ایمان باق پل جیاد نتلل خو پراپیگانڈو خو تکلو پل ایسار شیو نو دا علی را زیران چې د بولی دل خو دی خو نو دوی مسخری شروک خنداگان شروک وی با اینما ترک ہو استسقالن له و استخفافن منه دا پیغمبر بانده علی بوجو پریخو دانزر ایسا پربانیم بواند علی رضیلانو تا پتاولے کې چھو منافقان دا بسا غدور مور راواغ استا و راوانش لارل سزیب پوری نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام مولید وارتے سکے تا د سار شا وی ها رسول اللہ منافقانو دا خبر پراپیگنڈے شورو نبی علیه سلاموی کذبو دا بایمان دروغوی ندوی نبی علیه سلام دیار رسولایی خود دروغوی خود کذبوز خودو ما شمانو سر مدینه که ناستیم جهات شرو ده یا هم جهات ده. نو نبی علیه سلام دتا تصالی خبره او و تاوی اما ترزا انتا کون منی بی منزل من موسا الا انهو لا نبی باید ستا دانه دا خواخه چه تا ز جهاد ل او ته زمانہ روستو مدینه کې داسې خلیفہ پاتشه نائب لکه څنګه چې موسی علی السلام کوی تور تتاو هارون علی السلام په خپل زبان دی نائب مقرر کړو ها خو یو خبر آیا ساته چيلا انه الا نبی ابادی دمانه بعد غره پیغمبر نشته ها اسنه شیاغان سوالو یی دم پیغمبر نو هارون علیہ السلام خو پیغمبر او د موسی علیہ السلام نائب پاتیشو خدادا ته زمام نائب پکور کې پاتیشو خو پیغمبر نه مرزک معنا بعد پیغمبري نشته نو علي رضوان خو په دغه وجه نبی علیہ السلامی سار کړي د دا تبوک داسې پدې لارې سموجزات او واقعیات شي و نورم نبی علیہ السلام بلاره درېد نو یو زکه په یو باغ ورتهرش د خزه باغ کجوړې په خېښوي وي او دا مسلمان مسلمانه نو بده کې ااسی صحابه خبرې کولې الکدې باغ کې بسونه کجوړې چاوي پینځه وسقاو چاوي کماو زیاته او داسې مختلف مقدار صحابه کرام خو دا وسق دا وزن دی دا ای زمانی له کوم چې من جوڑی. نو داړیو دا څنګه نو تقریبا 15 سقا د یار من جوړي نو چاوي 15 یو چاوي کم دی او زیات دی چاوي اتري چاوي 15 لسې چاوي 12 لس نبی له سلام یې رازو ما چې دا لسې اواخذ ته مو مجموع تبوक्ता و کې دي چې موږ واپس راوځتا به شوب دا, دا نو بیا مون ته وای چې څنګه نه دی. نو دي چې بیا واپس سبوک نه راتلل نو به د خزه بیا راتیرش شو نو نبی علی السلام ورته سونه کجوري وي وی. ویار رسول الله لس وسقوي نو نبی علی السلام دا معجزه په تور ویزه وی کوي به کې دګن دا سی واقعيات په دې تبوک کې مقوا نه ډیر د نبی علی السلام معجزه ښکارا شوی ځکه منافقانو پراپګانډه او دروغ رشتیاو د الله د پیغمبر غنبوت په معجزه او ثابته چې دا پیغمبر د الله پیغمبر دی په دې سفر کې چېونکی تبوک ته سړې لارې کیږي نو په لارې کې هجر مقام راځي هجر دیار سموچ ورته وي د سمودیانو کلي علاقے صالح عليه السلام قوم چې الله وتر علیګلو دی وخه کې د غزیتا مدائن سالح ہوئی دی وقتی نوینو میداد دایی اگا کورونا تامیرات او سمشتا زکاگی پا دی غرونو کی کورونا تراشیلیو سمسی و کورونا جوړ کریو اگا او سمشتا غرونو کی غرون تراشیلیو دیر پا محارس سرا قرآن داگی تذکر کئی قرآن کلوئی چه جاب و سخر بلواد اگا وادی قرآن که غورونه توکلی دی او ځان ل کوورونه جوړ کړي دی نو بسڅ آ او غارونه کورونه او سمشته خوا زه کې غار شلی دی یو کور نهکن نه عام کورونه دغسې جوړ باقی د بارر په د ګېټ باندې ن شو ګار په د غار کې دننه په کې باغده کمې سړی وګورې اوسم دته سیرونه غیرران ن غیره کته سړی وګوري حیررانچ چې پتن لږې د خلکو سرغه زه کې دا کومه ټیکنالوژي وځي یو کور یو سرنګ نا پاکستان کې لکه مطلب لوي کار شوهو چې د کوه ټنل جوړ شو کنه لوي خبره غري څوره کولاره پکې وستا او دا بیا یو بلو بیا را چترا لا و وسو د سواتو نو ستنو نړېر شو ولیکن په دې یو ټنل جوړولو باندې د حکومت سونه لوي خرچه راځي سونه ټیکنالوژي سمره ماشينډري سمره ا انجینران پکې پکاري او او وی او ټنل ملن نا هر شړی ځان لخپل کور جوړ کړي دی غارک تراشل دې ودنه بګي کمري دی او ژوند انداز نو دقه دیار سموت الله بیا وی تبا کړه صالح علی السلام راغله اوخه معجزه وتپې شووا او خديو وجلن الله بیا عذاب راواز نا کندرات او د کورونو سشتہ نو چه نبی علیہ السلام کلا پدغه تر باندیته نو پدې علاقه باندې ورته رې د خامخالار و نو صحابه کرامو التا د دې زړیا آباد یو کویو او یې کینه اوپر وېسته داوا سمودیا نو د دور کویو پغې باندې اولموړه غلیو او وسان سره مشکیزو کیوبا چوله و ماخام نبی علیہ السلام د پته ولاګی نبی علیہ السلام دیتاوی چا چې دقی کوین او با رئیستی دی دو بطویک اوڑا اغا گلی دی دا اوڑا پسارو اخری او خانو بانده پلی مخوری او دا دی پزه بانده اغا کوین او براواله کمنا چه دا صالح علیہ السلام اوخی به کوین او بس کلی اغا کوی برکتی دی او پا دی کوی دا دی مشرکانو که دا عذاب اثر دی زهریلا اثر دی نو صحابه کرامو د غسیو کړل دا غینه او برا واغه سپاغي ود سونو کړو بیس حاجتونه پور کړل ځان سره واغس او نبی عليه السلام بیا دغل تبازو مسلمانانو صحابه کرامو اراده وکړه چې د دې کندراتو کورونو تو ورننوزي وګوري کنا 350 ترا شو غورم نبی عليه السلام خبر شو نبی عليه السلام م نه کړل نا دنه بنوارس او دیو فرمایل لا تدخلو مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين يصيبكم عذاب کمو زینوبه نشه عذاب د الله راغلی ناغه زینوبه په سیل سپاټه لنزه زقال ته عذاب سریه سن تاسو د عذاب کې مبتلا نش اه البته یو سورته ده الا ان تكونوا باكين کته جڑا په حالت کې د عبرت د بار وړننو وس ما سل انا دا جڑا حالت کې عبرت د پاره چې جڑی دون کیه او دا عبرت د پاره ورشه ټیک نن نو غوړې نن دا حالاتي چې چرتا س د الله عذاب راغلی توی راغلی زموږه راغځیل ته غړی کی ماستیانه گئی دا وزغ زین دي کنه دا مدان مدائن دا داخله چلاړ شي په دغه طرفونو باندې دا ویډیو غان او سل بیان او خنداغان نه دا ځابځای یا لوتا السلام قوم باندې چې کوم ځاب راغله نهینه خو پورا غ میت او مردار جوړ شوی ال تخوشه کی يهود دیونه په مسلمانانم دي دا ټول راځي دا غنه لوې د زنو د شرابو ځای جوړ کړي هغه مذاخرې کی کنه الک چرتا صدریاپ ته له دا شي لکه خلک شکارو لا اصل سباډوله ورز الانګه هغه وبز کده عذاب سره ده نو نبي عليه السلام یې دا سم کاوه دا عذاب زینته بنور زه او نبي عليه السلام دې منې کړه البته عبرت د پاره د جړه په شکل کې ورشه کې ورزه ورز. او سمور او خپل نبي عليه السلام چې کلا بیا کوڅ کوو تیرې ده په دې زبان نو دغه وخت کې نبي عليه السلام شیده دی پدی آباده ور تیره ده پلارا نو حدیث کی رازی سمم تقنع بردائی و هو لرحل و اسرا سیر حتی اجاز الوادی نبی علیہ السلام زر په سر باندی رومال راواچو او سورلی دا تیز اکڑا او دیر زر دا دیده دی کلی علاقه نوود ولی دلته د دا عذاب اثرات دی دیزه نظر زانو باز دا عذاب زینا د ګناځینه په زروزه یا لکه یو ځای کې عام یو غټ جرم ګناش ورول دا البته کې نه با سينا سبتلږي اروخ کې دې شپ دې خلکو عذاب راشي د غزا نمازانو باز نو نبي عليه السلام دغه زينوت په دې لار باندې معجزې مای مختلفه ښکارا کېده د نبي عليه السلام یو معجزه وا نبي عليه السلام صاحب کرام ته وې که مونږ به غاشپا د پلان کې لاخې تر اوسه ولته شپکو پهالتو چې وروسو کوماس خو تند چا څه ضرورتي حاجت و غیره لذي نو یوازې بنزي غریزان سره بل مرګره بوزي یوازې مځه بس ثواب کرام خبره منلا په دې کې یا یو منافق ده یا اسې د غفلت د وجه مسلمان بے پرواه بے سوچا د شپې ضرورت شي بده بس بارو ته بارو ته بس التا فانه خنق على مذهبی او دسمه دې لته لو بس الت بمیرګی رالن پیریانونیو نبی علی السلام خبر ورغه وته و تاسو مانو ویلی چې مزه یوازې مزومه هغه کار دی وکړه د ته تکلیف ورسیت و بیا پیغمبر مهربانو بس دممه پواچو الله پاکه کونده دا او پیغمبره واسه مزه نقصان نقصان و راځي د غره یو بل معجزه نبی له سلام یو ځای کې دمکو را نو نبی له سلام وي چې دلته ور ډیره سخت طوفان او هوا بر راځي نو کم سړی چې نازتي بس ناستی وي فاسي دي نه او کم سړی چې اوه یې هغه دې اوتړي طوفان بڑے سخر راځي بس پده که دشپی با ویده سی رازی صحابه کرام و عملو کو خوده که یاو سڑه دا سیو چه آغا کل دا توفان شروع شا پاسه چه پاسی توفان اوچد کزانسه توفان اوچد که ویلوزو ترده پور حتی القطخ بی جبله طین دا توی بنو توی قبیله دا ویداغی غرونو سره و غردهو بیا بزا واقع خوش وا سیرت کتابونه وای چې نبی علی سلام بیا واپس تبوک نراغه نرا باندې ته قبیله دغه سره نبی علی سلام وردا سره مواخله د پیغمبره معجزه مخارشوا او الله پاک بیا د بچم کا جام دیو دارن نور سدا څه واقعات 6 یو موقع باندې د نبی علیہ الصلات والسلام د سنت خلاف شویو داسه وشوچې د تبوک ا پده سفر کې اورز نبی علیہ السلام مونږ سکاو نو د مونږه په اړه مساله دی چې هغه سړی جمعات کې کای هو یو داسې کولو زه کې کین نو مخه توازن ته سو تریک دی چې زو مخه د تیر نش نو میدان او صحراونو نبی علیہ السلام یوونی طرف تا سوتری پتو رودری مونځه کا نو دا مساله دا سوتری چیکره یو سړے د مخه ته تیریږي نادیس کی راضی و تعالی سنیسا یا چرتا سبحان الله یا خپلغه تلاوت چې تکم کې الفاظ غتی اس کا چې د پتو لې او نبی علیہ السلام ای ک بیام نه رو کاوې د نو ووالا سې چدې لکه پېښانم نه پوي نو نبي عليه السلام مونږه په دې کې وونه دا ولار دي نو یو کس د نبي عليه السلام مخه تیرش نو تیرې د نبی عليه السلام سبحان الله وې لاسه وتونی وخو ډېر کونو شدا سي ور تیرش منه نه شوه د نبي عليه السلام په دې وینا نو نبي عليه السلام وتاخيره وکړې اللهم قعده الله ته شلګنو لکه پیغمبر خبره هوډه راټه خبره ای پیغمبر خبر انا مالو خو تبيدا بزار سیو کړه نو بزار سړې بیا شلشه و نو بیا سړې مسلمانو خو مسلمان بس غلطي وشوا وې د بیا وروسته شاګردانو ته ویرو او ته ودا واقع هم و چې دازې شلشه م چاته وایمه خدای د پیغمبر خیر واله دا ځل شلشه و پیغمبر راته خیره وکړ او یې بچي زمان پجون که دا خبر چاہتا مکوی زکا بیا و مالا خوال سوکن را ازی چی دا دا پیغمبر خیرو والده خوی او غلطی ورانا بس شوه دا دگرن بلای و واقع دا, دا سفر کی چی نبی علیہ السلام داگه دیاری سمود دا سمودیانو دا کلی نووت نوی علاقه دا وادی القرآن اگزی طورسی علتی و زنانا نبی علیہ السلام دا شکایتو کو داگه علاقه وا چه یا رسول اللہ دا معشوم چه ده پا دا پیریان رازی او وجیبه کیسه دهی چه مون کلم معخام یا غرما سار معخام روٹه تا کینو پس ودسه چلو شی پیریان چپا پیرا شی یا ډیر پریشانه کدیوار سر ابانی گرد وڈ کی نبی علیه السلام اگه معشوم دم که او دوی وطاو که او پس سینه لاس که خو نبی علیه السلام دا شیطان یا جن ده وتے وخرج عدو اللہ انا رسول اللہ دا اللہ دشمن دنو جا زدا اللہ پیغمبر زما دا, دا خبر او مانا نویدا تور سپ بچی چی یعنی کترے تور کترے ہن دے شوی دنا دن دسی بوت نا غلک جوڑش بس نبی علیہ السلام کو سفر کے الاڑ واپس چراغ انہوں نے خزنه ہے ا خزنه تب اس یا رسول الله خوشاله او بالکل بیا په هغه چپا نظر راغل خښه وینم معلومه چې وګوره جنات کینی په انسان دا شت الله ولله طاقت ورکړي او بیا په دم سره لري کیږي ها خو یو پېریاني او کله کله بعض وخت اسې نفسیاتي غونټه شي غيتم خلک پیریان وي او شت شته انکار دي نشته بیا قتل غاړي چې بیمار دی سنور سره او دماغی او کنه پېریان بیا چی نبي عليه السلام و سلام واپس راغه دینه تاسو کو نو دیو ته یا رسول الله اسابته ستا ستدا دوه په برکت خښې دی نو د خوشاله نه نبی عليه السلام له یو دوه غړې او سپنیرو وڑی ولا سوچ ورکړه وې دا تاسو واف نو نبی عليه السلام صحابیو یعله ابن مورہ اغتوی دایو ګټ ته خیر والا خپبه شیودایو دا یو واپس کدو نه بانی سکو او غوړی پنیر مواغس دا یو مسله چې په دم باندې پیسې میسی سه غشتل څنګه دی دا ګور دی په دم نه وی ورکړی او نه بي السلام اوسه دا خوده خوشاله نه کار شوه روز ته خوشاله دا وری ورکړی نو کو چرته د خپل انده بغیر شرط نه داسې سو ورکې چواس ته یو کاروبار لکه دا تعویزګر پور کاروبار لزروبې بروړې شلزر بروړې دا څنګه دا, دا, دا, دا, دا, دا کاروبار جوړول دي سینې اا البته کافر سره شرط لگول شي دغه په یو مقصو عبتلی ابو سېدی خضرې زلانو اوی دا یو کافر او سردار چرتا مار لړم چی چړیو نو د دم د پارا دا صوابه بلاره د دې د لشکې شپکوړه نایو لدل نای وراله رو پس ير تاسو کې سوکستانه د ممواجې زمون سردار سي چی چلې ابو سعید خدری وره غیر ذیلان فاتحه پیوے او الله حق خو ای بیا ګړی بيزي ور کړی خو پورا شرط ته وته دوه براکه کافر سره بیا شرط تړلیش او کاروبار صحیح نه ده چې سړی بس د تکارو یو کاروبار جوړی نو دا یو معجزه ښکارشه بل معجزه د نبی صلی الله و خرو کا شوی و پدې سفر کې ځکه زه په ځي په سفرو ډېر لې نو خامخاش په یو ځای بل زیارت لې نو ځکه کې نبي عليه السلام شپه پرالا نو د نبي عليه السلام مخرج کښوا صحابه کرامي ورپسې لګول ویل ټوي دو خچر تا پدې کې یو صحابي دی عمره ابن حزم دابدري صحابي دی نو بزیو ځان سره وړي غون ته خیمه وی چې شپه وا خیمه به اورا ګور نړ د په خیمه کې یو منافق نه تو اصل یهودیو مسلمان شو او بیا منافق شو زید بنه سلیت كانوا قای دبن كانوا قا يهودي هغه د په خیمه کې ناس ته نور خلک ورسره ناشته نو نا د منافقانو بلاسه په د سفر کې بعض منافقان ورسره تلی نو اي بلاسه د خلکو غلط زين سازي کوله مخبه کته چې چر چرته صبح وایو پیغمبر او د اسلام تهلا نوی دید اغا خیمہ کے ناس او د سوابي پا اقبلہ او مارا ابن حضم دید نبی علیہ السلام سر بل مجلس کے دید پده که دی منافق ہوئے دید اقبل و مرگر و سر خواہ کی جناز نو ریا منافقان و سر یام مسلمانان چی ازمان محمدن انو نبیو نیوخ کوم بے خبر سما ولا یدر این ناقتو ہو ای اجیبا پی غمبر دید تاو خبر در کئی او خبل او خیارو که دو تبتنیشتا ده ور پسی آو پده که نبی علیه السلام موجزخ کارش او سنالتا نسوک راقل ده نواتا چاویری ده نبی علیه السلام یکدم وی چه پده مجاہدینو که او لخکر کې یو سړی داسې سه خبر او ما تو ستلا و وی او شوا چه وی دا سنگ پیغمبر دا اسمان خبرو نورکی یو دا او خینا نده خبرو نبي عليه السلام والله لا اعلم لا اعلم الا ما علمني ربي دا یقینی دا چې زالم الغيب نیم زه چې ما ته الله سره خبر را کیا غوړ کوم چې کوم شي خبر نیشن ز غو پغيب نه پويګم هغه د اسمان خبر چې ور کوم را ته و هي او د و هي متعلق را ته الله تر سره خبر نه درا کړې نیم خبر ته اره ملغيب خو نیم ها البته الا ما ته اوس خبر را کړ چانه فی وادن فی شعبن قزا دا پغه پلان کې خندکه وادي کې دا خپل ته د کیکر کی دونه پانه خورې اغه پړې د کیکر پونه کې کی خطه د نرا پری نو د خورات لینېش زې ورشه ورپس بس پدی کې صحابه کرام چې ورلل نو اغه خو خيرا وست دا صحابی واپس راغ خپل خیمه ته دا او مار رځلانه نو د خیمه کې کی کیناس نو مارګر او دیوی چوک را د چلوش پیغمبر نو رو را گښه او نبی له سلام مجلس کې ناس مونږ دیوی چې د خلکو کې سړی دا سي خبر او کړه چې د اسمان خبر ور درازي او د اوخ نه نه دی خبر نو یې نبی له سلام چاو ظالم الغیب نه ما ته چی خبر راش خو ما تاسو خبر او شته او خپل انگیزه کیلا صحابه را له د اوخي غزا راو سره اشتيال تا نو بدی کې خیمه کې او کس وی چې دا خو دې سړی خیمه کې خبره وکړه بزاسو ابي او پسراو او سوسو کې وو بېمانه زتا سره احسان کومه خرچه در باندې کوم په خپل خیمه کې زیات در کړل او پیغمبر پر سیدا خبره کوي پیغمبر پس دا خبره کوي نو بارحال داسې واقعیاتم به په ځی شوباز وي سیرت نگار چې دې بیا د دین وروستو سی مسلمان شو او سو کوی نه اخیرا pore da gase bas بلا معجزه د اخکارش وا چې ابوذر زیلان هم هم د سفر کې له غرو څخه ویو لېټ لا نه وخت لا ابوذر زیلان هم مشهور صحابي دی نبي عليه السلام او صحابه یو ځکه د مکو له ناسوب د سفر کې دا ډیرو غو سفرو سوروزه شپاړه سوروزه یو طرف نه شپاړه سوروزه بل طرف نو سفر دی پدې کې اوځي کې ناشتي چې ګوري لرې نه یو انسان پیادل را روان دی یو لکتا څوک دی دا پیادل یو وی دا وی بل ودا وی د کېک دم نبی رسول سلام وي معجزه وا نبی رسول سلام وي چې دا به کنه بازار دا بوزر دی پدې کې مقتل چې بوزر زر ځلان هور او را سي یوه کی را روانو او س سامان مامان چې غریب پوګو په شار اچوړی نبی علی السلام متوی مرحبا به ابی ذر هر کلا راشا خدا لټولې شوې وی رسول الله یو خمووا او ډېره مانده شوې وا آم نو یو سوروز مورا غاګانی ورکه مې چله غخچی او مې سفر په پیو کوم پیغمبر سره باور سم غاګانی خو م سوروز ورکړې نو چدا سي گذاره وکړه نو زپه راسور شمن نو چراروانو مراروان نو ذل زل... ذل مروه ورتوي وزيده د مدینې نه 300 کیلومتر فاصله کې لري ویل ته چیر اورسه دما اوخه مه کار پرې خو نور سفر نشو کولای حرکت هم پکې نو بسوخه مه اله ته پرې خو مه سم دا, دا کار نه لا سامان مه پوګک او روان شوم نو پیادل دلته اورسه له ځه غپ نه ده په څو لاره صحرا ځنګل یکه आवाज ځان ګرمي بلارو بو خوراک انتظام نشتا جیب بخلو کسوا بے کرام نبی علیہ السلام چی دا خبر واردنو ابو زر تے یو ٹکیو کا جی بخبر ایو تاو رحم اللہ و عبازر یمشی واحدا و یسکن واحدا و یموت واحدا اللہ دے پا ابو زر رحمو کی دے یوازی گرزی یوازی بوسی او یوازی بمری دا خبر نبی علیہ السلامو دیورس صاحب کرام وي د قصو ش وروسته د نبي عليه السلام نه بعد خلفای راشیدین او دور کې د عثمان زلالو دور کې د ابو زر یو نظریه جوړه شوو ده ډېر زاهد او نبي عليه السلام ته قتل ځکه نبي السلام له بچی شمال دولت راغنو پاغه او رزبه ختمه او کور ته بنوړو ذاتی ادم به ټول مال غنا ذاتی ځکه د نبي عليه السلام خپل آمدنې وراتلې و بغه پدکو او د بنونظیر نو دوناله یې سرمایه به د نبی علیه السلام آمدنو د دې غزواتونو بعد دغه چې د نبی علیه السلام په دې غنیمت کې پینځمه ای سباوا ټول پینځمه اول پیغمبر غستا بیا با نور صحابه کې تقسیمې ده نو پای کې د نبی علیه السلام په تبوکی ثواب په خیبر کې ثواب بنونظیر کې وا نو ډېر له آمدن پیغمبر راته دوناله یې آمدن دین اندازو لګوي مخک ما چرټویلو چه ده پیغمبر نه بیبیانی دی نو کال پا کال چه با ده کجورو ده آمدن راغه کل کجورا کل ده آئی قیمت نو نبی علیه السلام با بیبیانو لا هری بیبیل ده کال خرچه پیوزه ورکوره سم خیال نه یو سړی خزیل د کال د کور تمام خرچه پیوزه ورکی ده غریبی که ده دا سرمایه داری یا او یو بیبیم نه ده سودی نه بیبیانی او بیا دغینه بعد به په کلی علاقه کې غریب کونډه رونډه لور بیکم قریبیش تدارو د نبی رسول الله عزیزان دربوران ایره بيدغینه ورکړه بیا عام غریب غرباوله اوم المؤمنین و مونږه سونا چاندی د روپې درهم او دینار په کاسو کاسو تقسیمول دونه مالدار پیغمبر ده خان خلغوسیره بیا واقعي موريدل ده په نغری کې اور نه بلید او وایه دا بل نوی آ یو واقعا او بل دا وا چې نبی علیہ السلام زاهد او کله چې کورګه د خوراک سي نشته د دیوږي نشته چې غریب دی د دیوږي چې زاهد دی ار سسګي دا سواله بار نی نو بهر حال نابوزه رجال هم د قیو سوچو ابا مې سواله بار بني نو کوم صحابه کرامو سره چې سرمایه وا دولت یا کوم صحابه کرامو چې با په خوراک خواراک شه سباله خوست نو د بو سره اروخ باس موبایسه وا الکه پیغمبر تنګوره پیغمبر سباله پارسنی خول او تاسو یې ګر نو سابې کرام سره باس کو نو سابو وم سره کو چې ابو ذر صاحب دا واقع ته ګوره خپل طرف ته پیغمبر خپل ځان له سباله سنو ساتلی خو مت اجازه ورکړې چې کله زکات ورکې هټیک شو ځانله جمع پونجی جمع ک خیر ده زکات ته ورک حق ادا بهره حال د اوسمان زلالو دور کې اخر غریب هم ډیر تنگ شو صحابه هم ډیر تنگ کړي ځکه اوسمان زلالو پس یو ورځ را پاسه وته وی د جمعه ته ولې خ جوړ پیغمبر په وخت کې دا چې سی وڑا شید شپارو د کجورو پاڼېود کجورو تنه لګیدلې و تا اوس پورک او ورته د ما د بتل مال مال نه دی کړی دا خپل مال نکړی دي یو او دوی مې یا ټکړل چې نبی علیه السلام نه مې اوریدلیو چې څوک یو ورکوټه غوندي جمعہ د وليني جوړ کی الله بدله د دې په بدله کې جنت کې کور جوړای نو دا جمعہ مې زکه جوړ کوو د دې کې مې توصيه کړو پیسې مې په خپلوا راګورا ټول جمعہ دې بخلہ جوړ آغه وخت کې له خکا وی دولت به یو لاګاو د دې چې کیما الله مالا کور جوړ کی دا شی ماویر ځلان باز کاو ما بیا خو بیا لکه کشرانو کې او داغه په نسبت اشام کې امیرو گورنرونو نو ده شام دترلو ابو زر زیلان ناغه خلې باسه چو ماویر جنو خه اسمانه کې نهسته بازه با ته خه دنیا پره شوه خه کپڑے اچي پاس کې نه او ارته دې سر مې شوق نشتا خود د دشمن په بارډر باندې شام غنا اوغه روم او دغه خلک نو د دشمن حالت داسې چې زه خللی بعض خص ورلی استعمال لکه نو ای بر ته پهپک نظر بیاګی نه ماویره زیان هوې غریب تنګ شوغ امیرون ممنین عثمان ررجانو خ راولږه بزر نهې خلاص کاهغ ورته پسس مدیین تاج م ته را امیر ممنینو خبره بیا بیا منله نه چې دلته راغ دل ته به بیا لګیا او نو یو ور ته امیرون مومن عثمان زان هو چې ته دی دوړه کې نهې پاتې کې تا دا داسه او که چه تا ربزه تا لارش ربزه ایک سو پچاس مدینه بارزه او ال تا دیده دی خان مو او دا اوو زالتاو بس امیر المهین خبره او بس روان شو خزه اوو یو غلامی او او بس لار ال تا چون تیرو یواز آخیر دا غریب بیمارش مرض وفات پدی که خزه تیوه او غلام تا چې بیمار بیمارم خو کوکل ز وفات شم حالت مې داسې دي نو دا بو کې ما د پیغمبر نه اوریدلی چې ته بیاوازه اوسې او مړېبا نو د مسلمانانو یو ډل برازی د سفر تاسو پرار به ديري کې ستا جنازه باغوي کوي زقال ته هنر سوقنو کنه سيراوه به دې کې بس دلې بیمار ده سې نه وته چې غلامه بارو ود هغه اتفاقي د کوفين عبد الله ابن مسعود رجلان هو دا غډل را روانه دې کې غلام اور منډ کړې د خو راشه اچرال الولي ته وی سوک ویدل ته صحابي رسول له او هغه څنګه دندې چې جنازه وکې سوک دی ابوذر ښا زر ابو زر رامنډ کړ عبد الله ابن مسعود چې ورغه زر زلان هو سن کدانو نو ورته وی خوشاله شي مؤمنانی نه تاسو چې سونه ډلې کیه ځکه مته پیغمبر وي ته باواز یې مری او تاسو جنازه به مومنان کینو خوشاله شي پیغمبر تاسو مؤمنان وی دي او بیای ساورکلا عبدالله امن و سو دو جرل لیل اواغ ده تبوک واقع و تر آیا ده شویویوی وی, وی نبی علیه سلام تبوک پا مقاچه دراغی ویلیو چه رحم الله و عبازر یمشی واحدا و یسکن واحدا و یموت واحدا چه ده با یوازی گرزی یوازی باوسی و یوازی بامرینن یوازی اقینان مرش نو بیا پی جنازه اکلا او دا تقریبا این هجری هیجری نو دا یو واقع د ابوذر زلالو هم په سفر کې راغلي و پورو شوی